Kom ons kyk vandag wat gebeur het nadat Noach in die ark gekom het. Dit was Mos Noach en sy vrou Naama en sy syns Sem en Jafit en dan ook Gam wat in die ark was. En elkeen van hulle het een vrou gehad en hulle het nou uitgekom en hulle het elkeen een stukje grond gekry weer om te gaan bly op. En Sem het kinders gehad saam met sy vrou in een grootfamilie geword, net so'n jaaf het, in een grootfamilie geword, en ook gam. Hy het amal grootfamilies gekry en die mense het weer baie geword oor die aarde. En amal het die selfde taal gepraat en die selfde woorde geken, amal kon mekaar verstaan. Wat nou vandag nie meer so is nie. Amal het nou verskillende tale. Julle het seker al achtergekom dat baie mense ander tale praat, Ons praat Afrikaans en ons verstaan mekaar. Maar daar is ander mense wat Engels praat en ander wat Duits praat en nog mense wat Holland praat en dan is daar nog die Franse en daar is nog baie ja meer tale. Da is vreselik baie. Sien, hierdie baie tale het begin by die toering van Babel. In hierdie tyd waar die mense nou weer so baie geword het, na dat hulle uit die ark gekom het en allemaal nou hulle families gekry het, is ook Abraham gebore. Sem, die sien van Noach, is eindelijk Abramse opa Groeikie. Abramse paas naam was Tera. Nou Abraham het by sy opa Groeikie en sy ooroupa Groeikie Noach gaan woon toe hy nog baie klein was en hy het by hulle groot geword en hulle het om die wee van vader Yahweh geleer. Hulle het om geleer wie Yahweh is, om vir hom lief te wees en om hom te dien. So, Abraham was 'n baie goeie kind van vader gewees. Maar die mense het in daar tyd nou weer beginne boos word. Al die mense het begin om afgoede te dien Die mense het vir hulle self gode gemaakt van hout en klip. Gode wat nie kon praat nie, ook nie hoor nie, ook jou nie kan red nie. En die mense het hierdie goed gode genoem en dit begin het dien. En se pa Thera was een van die eerste mense wat daarmee begin het om vir hom klom verskillende gode te maak. Hulle het tot vir hierdie gode koos gemaakt, en het vir hulle vleisgaar gemaakt, dan sit hulle dit voor hierdie gode neer. Dis mos nou baie dom. Hoe sit die mens nou koos neer voor een ou houtbeelkie en denk dat hy dit moet eet? Denk julle nie, dis dom nie? Ek kan omtrent nie gloe dat hulle vir Yahweh vergeet het nie. Want Yahweh is levendig. Hy kan die koos eet as hy wil, maar die beelde van hout en klip, Al oh mense, hulle kan mos nie eet nie, hulle kan eers met jou praat nie. Marjave het vir Abraham, vir wie hy baie lief was, 'n hart gegeef wat dinge kon verstaan. En hy het geweet dat al die werke van daar die saadlijn baie eidel was, baie boos was en van geen nut was nie. Jy kon niks met hulle doen in elk geval nie. En Abraham het nou uitgekom en hy het bykie rondgekyk om hom en hy kyk op en hy sien die zon skyn. En hy sien, maar dit is een mooie zon, hy gee dan ons nou licht vir die hele aarde. En hy dink, sekerlik moet hierdie son die Elohim wees en ek sal hom dan dien. En Abraham het toe die son gedeen en hy het gebid toe die son. En toe dit antwoord, toe gaan die son onder. En Abraham sê toe vir homself, dit kan nie Elohim wees nie. En Abraham dink toe by homself en hy vraag vir homself, wie is hy wat die Himmel en die Aarde gemaakt het? Wie het op die Aarde geskep? Waar is hy? En die nacht het donker geworden oor hom, en hy het opgekijk na die hemel toe, en wat sien hy daar? Die maan! En hy sien, om die maan is een klomp sterre, en hy dink toe by homself, Sjoe, miskien is dit Elohim, en die sterre hulle wat hom dien. En toe begin Abraham om die maan te dien, en hy tot die maan gebid, en toe word dit ochend, En daar verdwijn die maan ook soos gewoonlik. En toe sê Abram, ach nee, hierdie kan gint my Elohim en my vader wees nie, want dit verdwijn dan net, terwyl vader Yahweh altyd ooralste is. Hy gaan nie onder nie, hy gaan nie slaap nie, hy raak nie moeg nie, hy is net altyd daar. En so het hy dan nou dit getoets om te kyk of dit werklik is soos wat sy oomel om geleer het. En Noach het gebly by vader Yahweh, maar die mense het al boser en boser geword. Mense, hierdie mense het vreselik gerebeleerd tegen vader Yahweh. En daar die tyd was het koning Nimrod, waar die koning was. En al die mense het by mekaar gekom en hulle het na die koning toegegang en hulle het vir hom gesê, Koning, kom ons bou vir ons een stad en binnen in hierdie stad bou ons een sterk toering En sy punt moet aan die jemel raak en ons sal dan baie beroemd en bekend wees om die hele aarde. En dan kan ons oor die hele aarde heers en dan sal ons ook nie meer vijande heen nie. En die koning het toe saamgestem en toe begin hulle soek na een stukje grond, een stukje aarde waar hulle dit nou kan beginne bou. En hulle het gestap en gestap en gestap totdat hulle nou een plek gekry het En hulle het begin stenen maak en vieren brand om die toering nou te bou. En hulle het nou eers die stad gebouw en binnen in die stad begin hulle nou met die toering. Nou hierdie was nie een gewone oud toeringkie wat hulle wou bou nie. Dit was baie verkeerd om hierdie toering te bou, want hulle het ook nie eers vir vader Yahweh geraadpleeg daar oor nie. Hulle wil niks met vader Yahweh te doen nie nie. En terwijl hulle nou bezig was om hierdie toering te bou. toe denk hulle vir hulle self, Hulle gaan, as hulle nou boe by die hemel kom, met die punt van die toering, oorlog maak teen Yahweh. Kan jy dit glo, dat iemand so dom kan wees? Hoe kan een mens oorlog maak teen vader, wat in die hemel woon, en op jou, in jou hart moet woon, eindelijk? En hulle het opgedeel in verskillende groepe, ek dink het was drie groepe, en die eerste groep het gesê, ons gaan opvaar na die jemmele, en teen om veg, En die tweede groep het gesê, Ons sal opvaar na die jimmele en ons eie goede daar plaas en hulle dien. En die derde groep het gesê, Ons gaan opvaar na die jimmele en om verslaan met boe en spiese sal ons skiet, en steek. En Elohim met al die werke geken en al die besoedelde gedagtes van die mense. En hy het die stad en die toering gesien wat hulle aan die bou was. En die toering het al hoor en hoor geraak lateran, Toe moes hulle nou begin om mense op te stuur met die bakstene en nou het is een lang paakje om te loop, en hulle moes nou nog die klei, die meselklei en die steene, alles opvat boon toe, want hulle kan het nie net hier op die grond maak en opgooi, en net gauw gauw huisiek, soos huisiek klaar bou nie, oor nie, hulle moes opklim en opklim, so baie manne het opgeloop, en dan kom hulle eers die volgende dag af, want is vreselik hoog gewees sommiges het weer opgeklim, en die ander weer afgeklim, en as n baksteen afgeval het, van daar boe af tot op die aarde, uit sy hand uitgeglijd, dan is hulle sommer hartseer, want is baie moeite om die steentje so ver daaronder te gaan haal weer, en as daar dalke man afgeval het, en gesterf het, het niemand eers naam nou hom gekyk nie, hulle was nie daar hartseer nie, jy ja, het al hulle gedagtes gekend, En het het gebeur, dat terwijl hulle bou, het hulle met peile na die jumele probeer skiet. En al die peile het vol bloed teruggeval op hulle. En hulle het aan mekaar gesê, Ons is nou seker, dat ons allemaal wat in die jumele is, doodgemaak het, want daar is bloed op die peile. Maar intussen, was dit jawee wat het so beplan het. En hulle het die toering in die stad verder gebouw, en hulle het het elke dag gedoen vir jare. En vader Javie sê toe vir die boodskaper, sy engele wat daar by hom is, vir die 70 belangrikst is. Hy sê toe vir hulle, kom, laat ons neerdaal, en hulle taal verwar, alles die mekaar maak, so dat hulle mekaar nie kan verstaan nie, en hulle het ook so gedoen. En van daar die dag af, het elke man sy broer en sy sister of sy naaste sy taal hieldymaal vergeet, en kon hulle nie verstaan, wat die een vir die ander ene sê nie want hulle praat nou nie meer die selfde taal soos wat hulle altyd gedoen het nie. So dan vraag hy nou vir hom kalk of stene en dan nou kom hy daar aan met iets anderste wat hy bestel het. Nou word hy somme kwaad en vat die goed en gooi sy naaste dood. So het daar een groot bekleierij ontstaan. En so het hulle mekaar eindelijk uitgewis en doodgemaak. En so het het vir een paar dae aangegaan. En Yahweh die drie groepe wat daar was ook verslaan en hy het hulle gestraf volgens hulle werke en hulle gedagtes wat hulle gedink het om te doen. En hoor nou wat het gebeur met hulle. Daar was ons drie groepe en die eerste groep het gesê, ons sal opvaar na die jemele en ons gaan ons goede daar dien. Nou vir hulle straf het hulle soos klip geword. En die wat gesê het, ons sal in die jemele met ons peile oorwin, die het Yahweh doodgemaak. En die derde groep wat ook gesê het ons sal opvaar naar die jemele en vecht tegen Yahweh, het Yahweh dwars oor die hele aarde verspreid. Hy het hulle op verskillende plekke gesit. En die mense wat oorgeblij het, het ook die plekke verlaat, want toe sien hulle wat hulle verkeerd getoen het. En hulle het ook heeltemaal verstrooid geraak oor die hele aarde. Hulle het opgehou om die stad en die toering te bouw, En vader het van daaraf die plek Babel genoem, want daar het Yahweh die taal van die hele aarde verwar, so dat daar klomp verskillende tale vandag nog op die aarde is. Nou wonder jylle seker, wat het van daar die toering geword? Kan een mens om nog sien? Kom ek vertel jylle wat het met daar die toering gebeur. Die aarde waarop ons bly, het haar mond oopgemaak, en een derde van daar die toering ingeslik, en ‘n vier het neergedaal uit die jemele, dit was 'n verskrikkelijke vier, en het een derde van dit verbrand, en die ander derde staan tot vandag toe nog daar. En 'n ontelbare hoeveelheid mense het daar gesterf, by daar die toering, maar als nou weet jylle seker, hoekom daar soveel verskillende tale op die aarde is, nou weet ons nie, En behalwe vir dat ons nou weet van waar tale vandaan kom, weet ons ook dat ons nooit ooit so 'n toring weer moet bou nie. En dalk het julle al gehoor dat mense praat van 'n Babelse verwarring. Nou dit is waar daar die spreekwoord vandaan kom. 'n Babelse verwarring is wanneer mense mekaar glad nie verstaan nie omdat hulle nie dieselfde taal praat nie. Nou wanneer mense met mekaar praat en hulle verstaan nie wat die ander een sê nie, dan praat mens van 'n babelse verwarring. Nou ja, gelukkig was Abraham nie een van die mense wat hier gesterf het nie, want hy het nie deel gehad in hierdie vreselike verkeerdhede nie. Hy en sy families waarby hy geblei het, het op 'n ander plek geblei en hulle het geen deel gehad aan hierdie oortreding en hartseer nie. Volgende keer keir ons weer lekker